Месопотамія Месопотамія була розташована в долинах річок Тигр та Євфрат на Близькому Сході. Тут виникли перші в історії великі міста і високорозвинуті цивілізації. Основні дати 10 тисяч років до нашої ери У Месопотамії з'являються перші поселення землеробів 3500 років до нашої ери Великі села перетворюються на міста Близько 2370 року до нашої ери. Саргон Аккадський засновує в Месопотамії першу імперію. 2100-1700 роки до нашої ери. Месопотамією правлять міста Ур та Вавилон. Близько 1792-1750 року до нашої ери. Правління Хамурапі – царя Вавилона який об'єднав міста Північної Месопотамії. 1250 рік до нашої ери. Початок розширення Ассирійської імперії. 727 рік до нашої ери. Уся територія Месопотамії опинилася в складі Ассирійської імперії в результаті загарбницьких війн тіглат Паласара III. 627 рік до нашої ери. Розпад Ассирійської імперії. 626 рік до нашої ери – виникнення імперії Халдеїв. 539 рік до нашої ери – Месопотамію загарбують перси. Зрошувана водами великих річок Тигр та Євфрат земля Месопотамії, грецькою межиріччя, була багатою і родючою. Люди, які населяли ці місця, винайшли писемність, заснували перші міста – і створили кілька могутніх імперій. Перші землероби У шостому тисячолітті до нашої ери люди, які жили вздовж берегів річок, навчились зрошувати поля і вирощувати на них ячмінь, пшеницю, фініки та боби. Крім того, вони розводили овець та кіз, від яких одержували вовну, м'ясо, молоко. Завдяки високій родючості землі їжі було вдосталь, і населення долини почало швидко зростати. До 3500 року до нашої ери села, розташовані на берегах обох річок, перетворилися на великі міста. Міста держави. Міські будівлі зводились із цегли, виготовленої з необпаленої глини. Обпалена цегла використовувалась досить рідко. Жителі міст навчилися прясти і ткати виготовляти бронзові інструменти і робити високоякісний глиняний посуд. Кожне місто було незалежним і виложував торгівлю з іншими містами та народами. Світ Гільгамеша Розвиток торгівлі та сільського господарства спричинив виникнення сильних централізованих держав, на чолі яких стояли царі та священники. Поступово кілька найбільших міст, таких як Лагаш, Еріду, Кіш та Урук, підкорили собі прилеглу територію, відому під назвою Шумер. Для ведення записів урядових указів та подій було створено писемність. Потім почали записувати і діяння монархів, а також важливі події. Близько 2700 року до нашої ери Правителем міста Урука в Шумері став Гільгамеш, який провів кілька війн. Він був такий знаменитий, що став дієвою особою численних усних та письмових переказів. Сказання про Гільгамеша – найцінніша пам'ятка давньої писемності. Священні міста У центрі кожного міста був зіккурат – величезний штучний пагорб, на вершині якого стояв храм. Збудовані з безлічі шарів глиняної цегли, зіккурати досягали 100 метрів у висоту і стільки ж у поперечнику. Глиняна цегла не витримувала таких навантажень, тому приблизно кожних 100 років зіккурати доводилося оновлювати. Храми споруджувались на честь Бога, покровителя цього міста. Вищість одного божества над іншими визначалась військовою могутністю міста – Правитель міста був одночасно царем і главою храму. Імперії воїнів Близько 2370 року до нашої ери Саргон, цар Аккада, міста на півночі Шумеру, підкорив Месопотамію. Він та його спадкоємці завоювали землі, які пролягли до кордонів сучасної Сирії. Невдовзі після 2000 року до нашої ери Завойовники, що прийшли з півночі і заходу, зруйнували імперію і захопили кілька міст. Вони осіли на території Месопотамії і прийняли місцеві традиції та звичаї. Приблизно в 1792 році до нашої ери правитель Вавилона Хамурапі установив свою владу над Месопотамією. З плином часу північні міста ставали далі багатшими і могутнішими. У 1250 році до нашої ери ассирійці, столицею яких була Ніневія, в результаті Загарбницьких війн створили нову імперію, що охоплювала Месопотамію, Сирію та Єгипет. Кінець могутності Останній період могутності Месопотамії припав на правління халдейської династії 626-539 роки до нашої ери. Потім вона була завойована Персією і стала частиною Великої імперії. Нині на території Месопотамії розташовані Ірак, Сирія і Туреччина. Ілюстрації Зводи законів Правителі видавали зводи законів, які вирізались на камені і виставлялись на загальний огляд. Найперший відомий нам звіт законів – законник Білалами складений правителем міста Ур у третьому тисячолітті до нашої ери. У ньому, зокрема, передбачались норми поводження з рабами, покарання за заподіяне каліцтво і за чаклунство. Місто Ур знамените також своїм зикуратом, величезною багатоступінчастою вежею на честь Бога Місяця. Церемоніальний шолом, виготовлений із сплаву золота та срібла, який належав правителеві Кіша Мескаламдугу, близько 2200 року до нашої ери. Клинопис і зображення царя, вирізані в камені. Клинопис використовувався в багатьох мовах – з 3200 року до нашої ери по сотий рік.